Знівелірує профіль, щоб потім в Бреш прорвалися танки. А вже за танками піхота, бо це такий закон, що піхота завжди за танками. Та не встигли вони дорозсуждать, як політроки командири особисти і заградотряди піднімають назву атаку. І куди? Просто у той рук. Тобто лучшого не придумаєш для кулеметів. Перед ровом вже заховатися нікуди, тільки вперед. Біжиш, люди падають, ти по них біжиш, а заду напирають. І кулемети теж напирають із хорошої крупівської сталі. Не перегрівся, не заклинився ні один. Біжує ще сили, бо ноги ж провалюються між земляків, а заду нові штовхають. Дуже тісно нас погнали не по всьому фронту, а лише там, де найбільше огньових точок противника. Тут, як посиплимося ми всі, то я був подумав, що перечепився, а то мені по ногам дало. А згори падають, я кричу, що ви робите? А вони, ура, закидало згори тілами так, що не продихнуть. Ну, це ще нічого. Бо коли потім по нас танки в прорив пішли Отоді страшно стало А вони деруться нами на той берег Рову Сукровицю давлять Я лежу і все благаю, аби не здуріть Словом, лише потім у мене був час подумати про все Я там лежав і втрачав пам'ять кілька разів А коли повертався до неї, то лише для того, щоб подумати про Уляну Отак... Полежу, подумаю про неї, який я дурень, і знову брик. От мене на третій день. Це вже мені потім сказали, скільки я там пролежав. Що я не повірив був, бо попався мені земляк один із сусіднього району, якого у похорон роту переформували. От він і каже, спасибі тобі, каже, що ти живий лишився. Чого це, дивуюся я. «Бо якби тут жодного живого не лишилося, – каже він, – то я б точно зглуздо з'їхав. Плаче він і несе. На селу до медсанчасті Доніс плаче. Що хочете йому робіть, не тільки щоб він був жив. Ну, його далі погнали визволять, а я лежу, а видно, слава Богу, мені не лише ноги, а й мозги повридились, бо одного разу якось я думаю, як це так, що я про мою Уляну ні разу не згадав? О, кажуть, ожив, прийшов до пам'яті. Хто б це прийшов, як я й досі собі не вірю? Хто б це міг усе подробно описати так, щоб усі повірили? Хіба може Гоголь? Так хто ж йому Гоголю дасть? Тангозер чи Льонгрін Мініапокрив циклу Прощавай Суржикум. Бо ніхто ще не об'яснив нашу перемогу, яка почалася з повної катастрофи 1941 года. звідки ляж її було потім раптом узятися? А взялася вона з нашого таки київського оперного театра, якого були евакуювали у тому ж году Усі дорогі муз-інструменти вивезли, а культуру покинули Навіщо, думає Каганович, нам і її культуру їхньої вивозити, з якою ми воно скільки років боролися, нехай її німці доб'ють От по-оперному бродить покинетий гмиря. І що він там находить? Ноти реакційного композитора Вагнера, бо його лічно любив Гітлер і провозглашав. Бере наш співак ці крючки, і що він там бачить? Повна безграмотність. Хто ж басові партії виписує такими колінцями, що його і ніякий тенор не вкрутить? Та й супрано не звіртуозить, бо Вагнер дуже любив помпезність до того, що утроював кількість оркестру, аби досягнути її в більшій мірі, ніж вона є. За що й любили його фюрера, що навіть не подумав був, що басове горло – це тобі не Соловейкове, щоб отаке прощебетати в опорі